Falenderimet i takojnë Allah të madhruar Ate e falenderojmë për e ti ndimë dhe fale kërkojmë Ate që Allahu e udhëzën nuk ka kush që e humbë Dhe ate që Allahu e lën e lajthitje nuk ka kush që e udhëzën Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë Përveç Allahu dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem Ashtë robi dhe i dërguar e i ti Të ndëruar dhezer Allahu i madhruar Gjitha ato udhëzimet cila ti ka zbrit për njerëzimen çoj i ka shpall nëpërmjet të dërguarit të ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam gjithato mësime të islamit i ka bë mekanizëm dhe mjet që njerzit ta jetojnë jetën e tyre sa më mirë dhe njëkohësisht gjith ato kërkesa dhe institime për të besuar në xhana të caktuame i ka vënë në shërbim të efikasitetit të atij besimi të refleksioneve që duhet të jap të rezultateve konkrete, që duhet të jap ai besimin. Një prej gjërave shumë të rëndësishme, madje prej gjërave që shumë shpesh përmenden edhe në Kur'an edhe në Hadith, prej gjërave kyçe në të cilat janë dhënë njerëzit në të kaluam në historinë e hershme të besimit apo të shpalljes, është besimi në ditën e gjykimit. Ma konkretisht besimi në ditën e logarisë dhe besimi në faktin se do të dalim para Allah të fuqiplot dhe do të japim logari e do të përgjigjemi përve pra të tona, është një qashtje cilën Allah e ka përmend shumë shpesh. Në Quran, po edhe në hadithet pe i gamberit sëllë Allah a.s. është përmend ku shë beson Allah dhe ditën e gjykimit ka edhe kushte tjera të besimit mirë, por besimi në Allahun në ditën e gjykimit e bën në një far mënyrë besimin të plot. Janë prej shtyllave kryesore të besimit. Ajo që Allahu ka folur për ditën e gjykimit ose për ditën e llogarisë në Kur'an është diçka e cila neve si musliman duhet të na ngacmoj, diçka e cila nuk duhet të na lejë rahat, diçka e cila duhet të na udheqë në jetën tonë të përdit shme. Allah i madhruar, thotë në Kur'an, të Allah i lenës e lenënëhum e gjma'in, amma kanu i amelun, pasha Allahun në gjithë sesit do t'u pyësim të gjithë ata, për gjithë ato veprat cilat i kanëve përua. Ndërsa në një përshkrim, haloma trishtuës të ditës e gjykimet, Allahu i madhruar thë të wakifuhum innehum mes ullun dhe ndalini ata fjala është për ditën e gjykimit Allahu ujep urdhër me lacheve dhe ndalini ata është fjala për njerëzit innehum mes ullun ata gjithë sesit do të pyetën ata gjithë sesit do të merën në përgjithësi ata gjithë sesit do të japin në logari ma le kum latën asarun qka u bë puna juve qka pëndodhë sot me ju pëse sot nuk po i dil një krah një një tjetërit. Bel humul jehu me mustes limon, Allahu pas taj përgjigjet vetë, nga se shumë pyetje të cilat do t'i parashtroj Allahu në ditën e gjukimet. Pyetje nga gjanat e përgjithshme, pyetje nga ato për cilat si kur t'i ishin në dunja edhe njerëzit madvegjel, do t'i japni në vetës guzim për t'fol për ta. A i këni pas sot ndër unë vlazen, për problemet globale flasin qobantë, për probleme të madhore të një populli, të një komuniteti, flasin njerëzit e paditon, i japin vetes guxim edhe flasin, mirë po ndithën e gjykimit. Edhe për probleme të më të vogla, edhe për pyetje të më të vogla njerëzit do të ngurojnë të japin përgjigje. Pse? Për arsye se ajo ditës ditë të trishtueshme, në atë ditë secilin njerëz do të përballet me ato çka ka vepruar dhe gjithsesi për secilin do të jetë e pakëndshme ajo çka ka baur do tjetë jo mjaftueshëm e kandëshme, nëse i kemi parasysh njerëzit e mirë, nga se edhe njerëzit e mirë do të dëshiranin, si kur të kishin vepru halama mirë, si kur të kishin vepru akoma ma shumë. Për këtë arsye, Allah u pëthatë, po u e kifuhum inë në hummes ullun, dhe ndalini ata, mos i leni me lëvise do të mirën në pyetje. Ma le kum latën asarun, qka u vëpuna juve, sot nuk po i dilni krahën një një një tjetrit, Belhumul je me mështë teslimun, Allah përgjigjet vetë Ku kanë me i dalë krahë njën e tjetërit? Ku kanë me dhonë përgjigje këta të shkret, këta të ngrat, këta të mirë? Kur sot janë të dorzuar tërsisht, sot janë të dorzuar plotësisht E shohin fuqin dhe madhashtin e Allahot fuqi plotë E shohin në mënyrë të pamohueshme, për arsyës e njëzë të menqën Fuqin dhe madhashtin e Allahot e shohin e vëren, e hetojn edhe në dunja Mirë po dikush prej atyve që nuk janë të mendshëm e vlohojn atë, ndërsa në ditën e gjykimit ajo do të bëhet e pamohuarshme për të gjithë. Këtë varetje, këtë paralajmërim që na jep Allahu i madhruar për një ditë e cila do të vijë, për një gjë e cila gjithsesi do të ndodh. Ne duhet të konsiderojmë se është prej prej shtyllave mbit cilat ngritet besimi islam. Allahu i madhruar thot les el birra an tuwllu juhukum qibala al-mashriqe wal-maghrib. Nuk është e therr bamirsia, nuk është e therr i therr çellimi, ç't i ktheni fytyrat ka lindja ose ka perandime. Nuk është kërkesa e Allahut fuqiplot që që ju të habiteni, të mashtroheni, ton angazhimin, ton preokupimin, ton investimin tuaj ta bani mas formaliteteve. Nuk është kjo e therr kërkesa. Porakinnal birr man amana billahi wal yawmil akhir. Etërkërkesa, edhe objektivi kryesor dhe madhor është të besoni Allahun dhe ditën e gjykimit. Të besoni Allahun dhe ditën e gjykimit. Besimi në ditën e gjykimit është se ajo do të ndodhë. Mirpo ajka, fejbe, kaimaku i besimit në ditën e gjykimit është konsiderimi i on dhe vetdia e on. Se ne në ditën e gjukimit do të përgjigjemi përvej për pra atona Në ditën e gjukimit do të japim logari për të bamet tona Ato të bamet tona nuk janë vetën pun Mund të jenë edhe fjal Mund të jenë edhe bindje Nga se Allah i madhruar do të pës njerëzit Sikur se fatë më Kur'an ولا تقف ما ليس لك به علم نقصni mnior mosiu chas asaj për çka nuk ke dituri mos u merr me gjona të cilat nuk i din meru me ato të cilat i din mos u merr me gjona të cilat nuk të hyn në punë meru me ata të cilat hyn në punë inna as-sama wal basara wal fuada kullu ulai ka kana anhu mas'ula ngase dëgjimi shikimi dhe zemra për të gjitha këto njeriu do të pyet për të gjitha këto secili prej jush do të pyetet A thu, qka do të pyve të mi për zemrat tona? Do të pyve të mi edhe do të japim logari. Qfar bindje kemi kultivu në zemrat tona? Qka kemi konsideru? E dhe pse dykush me ndonë se, jo, Allah, veç a fole, as fole, a bane, as bane, që ki ashtë përgjësia, ndërsa ato qka kemi shef në zemrat? Jo, Allah hu e di edhe atë që i kemi shef në zemrat, dhe nëse ke pas mundësi, me e meremetu, Nëse ke pas mundësi me e bë po atë çështuat, e se ke bë, kimë dawn për jetësi. Për dallim prej mendimeve të çastit, të cilat nganjëherë çarkullojnë në përmendjet tona, çarkullojnë nëpër kokat tona, nëpër zemrat tona, mirë po, ato vetëm kalojnë tranzit, nuk e ndalen, nuk u japim ne hapësirë të ndalë, e për këto s'kena me dawn llogari. Për këto s'kena me dawn llogari. Për ato për çka kemi pas mundësi Për ato për çka kemi pas pushtet edhe kompetenca për ato gjithës e si kemi me dhonë logari. Andaj do të pyetemi për mendimet dhe bindjet tona që kemi pas mundësime i botë qëshduat. Nëse i kemi botë qëshduat, sigurisht do të shpërblehemi. Do të pyetemi për fjalet cilat i kemi folë. Do të pyetemi edhe për a i jemi përgjegj, a i jemi përgjegj pe i gamberit të Allahot, ose njerëzimin për gjithësi, do të përgjigjet a u janë përgjegj të dërguarve të Allahot, o jo me ju në adihim fej e kulu ma dhe e gjëbët umullë murselin, atë ditë Allahot do t'i thrastë gjithë njerëzit, edhe do, do t'i pyet, pyetja shumë është interesante, ma dhe e gjëbët umullë murselin, qëfar të gjevapi u keni dhanë pejgamberve? Nuk është t'jeshtë veç, a i keni besu, a i keni pranu, rastin konkret na, Nuk do të pyetemi thjesht vetëm a e kemi pranuar Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem për pejgamber. A e kemi besuar se ai ka qenë i zgjedhur i Zotit. Nuk është kjo pyetja. Pyetja është madhha e jebb tumul mursalin. Çfarë gjuhapi u keni dhënë të dërguarve të Zotit? E kjo pyetja është shumë e madhe. Kjo pyetje kërkon një përgatitje shumë të madhe për përgjigjen në këtë pyetje. Për çfarë arsye? Për arsye se çfarë gjuhapi, çfarë përgjigje i kemi dhënë pejgamberit të Allahut? është kretë jetë a jonë, është kretë jetë a jonë, prej fillimit derin fond, me të gjitha aspektet e saj, me të gjitha aktivitetet e saj, me të gjitha moshat e saj, me të gjitha gjendjet, kur ke qenë i ri, pastaj kur je bo bur, pastaj kur ja ke nismu u plak, pastaj kur nëse Allah të ka dhonë ymër, kur je bo plak i lodhonë, për kretë këto ki me dhonë logari, qëfar gjëvapi i ke dhonë pejgamberet sëllë Allah a.s.w. Dikosh mund të më thon, po çysh me e diton e çfarë javapi kur së diunë çka më ka pyet, çka ka kërkuar prej meje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu na ka treguar Kur'ani se çka kërkohet prej neve në raport me në raport me pejgamberin e Allahut, ose çka është kërkuar prej çdo njerëz me raport me pejgamberët e Allahut. E kemi një ajet në surën Ale Imran, i cili në mënyrë shumë të thjeshtë na ajë përgjigjen, ose na na e çartëson. Se për çka të duhet të përgadit e mi Thotë Allah i madhruar Kull i në këntëm të hibbun Allahe Fët të biuni Thuaj o Muhammed nëse ju Allahun, e dhoni Allahun Eja një masmeje Qëkja është përgjigjat Cilën natë duhet me e përgadi Peygamberi sallallari sallam ka thon I të biuni Eja një masmeje Ose qdo pejgamber përmendat në kuran që i ka thon Popullit vet Fët të kullahe vë atiun Tut një Allahut Vëmë dëgjoni mua, ç'është kjo është pyetja? Ç'është ajo për çka ne duhet ta përgatisim javapin, ta përgatisim përgjigjen tonë? Dhe kjo është shumë e rëndësishme. E ti tash ndalo vllai nderuam, o musliman, orbi Allahu, ndalo edhe pyetë veten, a thua a jam i përgatitur un për kët për kët pyetje? A jam çka do t i them Allahut në ditën e gjykimit kur të më pyetë madha e jebtu mul murselin? Un do të jem njëri prej atyve që do të pyesën. Un do të jem njëri prej atyve të cilëve do të parashtrohet kjo pyetje. Qka ujeni përgjegjë të dërguarve? Sa ka qenë e sinqert ajo? Nëse ka pasë deklarata, kemi thonë, është heduajnë në ilahi lëllah, o është heduajnë në Muhammed e Rasulullah. Që kjo deklaratë sa ka qenë e sinqert? Pastaj sa ka qenë, do me thonse, sa të ka shti ty në lëvizje? Dhe, e gjithë kjo, sa ka qenë cilë sore, në kualitet, a je konë mirë, apo nuk je konë mirë. Tjetër në onë, për me ditë se, Shka do të në pytë Allaho i madhruar Peygamberi s.a.s. ka thonë La të zulu kadama abdin jaume l'kijameti hatta jus e la an erba Në asë një mnërë, asë një radë, asë një njëri Nuk do të jetë në gjendje një hapë me eqitë në ditën e gjukimet Për padhon përgjigje në katër pyetje Katër pyetje janë ato për cilat ka me dhonë përgjigje Pyetja e parë, jetën në çka e ke kaluar. Pyetja e dytë, rinin në çka e ke shpenzuar. Jeta e përfshin edhe rinin, është një pyetje e përgjithshme. Rinia pastaj është një është një dosje e veçantë për cilën ju do të cilën njeriu duhet shumë me pas kujdes. Pastaj, pas urinë ku e shpenz ku e fitove, çëshe fitove dhe ku e shpenzove. Edhe e katërt, atë që ke ditë. Atë çaj që morr vesh në jetën tonë, çka punove me të? Na thon e dim, edhe këto muslimantë, edhe ata që vin gjami. Me po më i pyet, thon valla, e di që Islami është feja më e mirë. Foth e di që Allahu është Zoti dhe krijuesi i kësaj gjithësi. E di që Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem okon njeriu më i mirë që ka shkilën në fytyrën e tokës. Po, kjo është dia. Çka bën e ti me kët dia? Çka bën e ti me ato fjalë të Allahut të cilat i ke lexuar në Kur'an? me ato hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ato shpjegime dhe sharime të cilat i ke dëgjuar çka bën e ti me këtë ditë uri edhe kësaj do të rrjedh dita e gjykimit kësaj e ka përshkruar Allahu i madhruar edhe e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpeshherën Kur'an kur e lexojmë e shohim se ditën e gjykimit ditën e llogaris Allahu e përshkruan në kohën e kaluar evrim edhe do hadithe do shembuj që i merr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Për të ardhmen, mirë për jenë të formulume në kohën e kalume Për shemblë, thët, ka ndalë në ditën e gjykimit dë njerës Para Allahot, njënit i ka thonë Allahot, kështu tjetërit i ka thonë kështu A thët, pëse ndodhë një gjahatil Për arsye se për shkrimi është i atil Përdore në shprejët e kohës të kalume Për mëna e dhonë neve bindjen Se dita e gjykimit edhe pëse do të vi është aqë e sigurët është atë që e pa e pa mohueshme si kur me pasë ndollë në të kaluma Andaj, një musliman i cili arrin me oshqy në shpirtin e vetë në zemrën e vetë këto bindje unë jam shumë i sigurët se ajo ana e errat e njeriut që është nefsi e ti dëshjirat dhe pasionet e ti atë ullëta pastaj ndikimet e jashtme të fillu prej shëjtanit E edhe shejthanëve të tjerë, aty në të cilët duken dhe ecin me dy kom, do të minimizohen nga se do të jetë bindja e tij se ka mëdal para Allahut, se ka më von llogari për veprat e tija, do të jetë aq e fuqishme saqë nuk e lën këto më rshit. Nuk e lën me deviju, nuk e lën me bop pund gëjia. E nëse eventualisht në momentin e dobësisë e bën një rshitje të vogël, ekziston ajo dera tjetër e intervenimit dera e përmirësimit çfarë është dera e teobës me rëndësi është që njeriu të përgatitet për të dal para Allahut Fuqiplot me një përgjigje madhështore çka kur Allahu të pyet çka ke adhuru kujt i ke bojbadet ti mëkon i sigurt në përgjigjen tonë kur të pyet Allahu Fuqiplot çfarë përgjigje çfarë gjehapi i ke dhënë pejgamberët e dhënë këto ti mëkon i bindun përgjigjen tonë dallimi në rullazën në mes përgjigjeve që njerzit japin në jetën e kësaj bote, dhe atyre që do të japin në botën tjetër, është në faktin se këtu mundot njëri me u nxjerr me fjalë, atje nuk ka fjalë, atje ka vetëm fakte. Fakte të pamohshme. Andaj nuk do të jetë njeriu në gjendje të flas për një punë civile nuk e ka bën. Nuk ka mundësi me thonë o Zoti më fal, po ti s'm'ke pa. Kom azheru po ti s'ke marrësh. Sko kështu veprat, faktet, argumentet vet do të flasin, andaj njeriu do të jetë, duhet të jetë i përgatitur për një gjë të tillë. Muslimani derisa e trajton besimin e tij, derisa humbon për besimin e tij, derisa i lexon fjalët e Allahut fuqiplotë, derisa i dëgjon fjalët e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, luqomo ndihmit mos e krijoi në veten e tij këtë mekanizëm mbrojtës ç'kjo bindje e imunizon besimtarin, e bën atë rezistent ndaj provave, e bën atë rezistent ndaj dëshirave të ulta, pasioneve të dëmshme, ndaj animeve kahejëcia. Edhe pse Allahu të çshtojë ka kurdisi jetën, të çshtojë ka kurdisi dunjën, që natë gjithë njeriu me cin mes thirrjes ka e mira edhe thirrjes ka e mrapsta. Ka e mira edhe ka e keqja na i min në mes. Mirë po, ato të dy thirrjet janë të fuqishme. Të dy pallë ndikimet, ose ndikimet pe të bionve jënë, gjithëse si të fuqishme të forta, për më varët na, ka e kemi, ka e kemi orientu risiverin, pranusin e thirjeve. Nëse e kemi orientu ka e majta, që a ne i kamen e kapë valtë. Nëse i kemi orientu ka e djafta, a ne do të adëgjojmë thirjen edhe do të anojmë. Anda është përgjithësi e malë dhe përse cilin për e neve, që të edukohemi në fryman e kësa i bindje, në fryman e këti besimi, për arsye se nuk ka asë një gjahë, cilën Allahu e ka kërku prej neve, nuk ka asë një pikë, ose kushtë, ose shartë, prej shartëve të imanit, të islamit, e që nuk do të duhej me e pas refleksionin e vetë praktikë, e besojnë ditën e gjykimit, po nuk është një besim i cili do të reflektoj vesë në atë ditë kur do të mdovë, i peçoni pejgambert edhe u krym jo jo kërejt këto kanë kanë shembull në jetën tonë edhe në praktikën tonë e sidoqoftë dalja para Allahut për të dhënë llogari e që nuk do të jetë e lehtë e ka edhe ajo shembullin e vet e vet Allahun e madh e lutim që të na bëj besimtarë të sinqert në gjithatë ato që Allahu ka kërkuar prej ne që të besojm por gjithashtu që gjithato bindje dhe besime ti bëj Allahu i madhruar frytëdhansë për ne në i padetin ton në sjelljen tonë, në ecjen tonë, në fjalët tona në mënyrë që vërtet kur do të dalim para Allahut fuqiplot, e gjithë veprimtaria jon të jetë dëshmi më e mirë se ne kemi qenë njerëz sinqert, njerëz të dorzuar dhe të nështruar ndaj në Allahut fuqiplot. E ja them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje për Allahut për veten dhe për ju, andaj ju kërkojni falje se Allahu është falës dhe mëshirues. Elhamdullilah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gjithëse si njerëzit kërdo dalin për Allah të fuqipllot, kretë atë mbiksyrje e cila nuk ka kur farë mangësie. Mbiksyrja e Allah të fuqipllot është absolute, është epatmeta, është kur farë mangësie nuk mundet me pasë. Gjithë atë mbiksyrje do t'ja bëjtë të mundshme njeriut me e pa me sytë e vetë. Me e pa me sytë e vetë se qka ka ba. Ajo, ajo përmje do të manifestohet me njeriut, Atheçna e ka përshkruar Allahu i madhruar me ardhmjen e regjistrave të veprave tek secili. Se do thosë secilit njeri do t'i jepet ose do t'i vijë regjistri i veprave të tij. Vet ardhya do të jetë paralajmërues ose do të jetë si harriç myshde ose do të jetë thërresja e vretjes kop për njeriu çka ka buar dhe si do ta ket punën. Nga se Allahu i madhruar i ka përshkruar njerëzit, dikujt do t'i vijë regjistri nga ana e djallit. Vë ata në momentin që e shohin se kah po vjen libri i tij, do të fillojnë të gëzohen, se, se e dinë se është e suksesshme. Dikujt do t'i vijë nga ana e majt ose nga nga mrapa shpinës, e kjo do të jetë domethën kobbi i tyn edhe do të jetë dështimi i tyn. Thotë Allah i madhruar, Fë emma men uti e kitabëhu bie minihi, Fë e kulu ha u mukëra u kitabëje. Ja. Atyunët cilët, ose ati, Të cilët do të vije libri i ti, Nga ona e vjath, Ajt do të gëzojt atë shumë, Nuk do të jetë në gjendjet të përmbaj, Gëzimin e vedë, Por do të mundohet kërit njerëzve më ju kalzu, E qelë e rezistën e dhe thotë, Këshyre, këshyre shka kom këtu? Sikur një nxans i mirë, i cili në fund vitet e merr librezën e notave të tina dhe më nxjeps prit gjuhtimi ja ka qaluar çu r çfarë notash po marr. Pse i gëzojm nuk mundet më të përmbajë gëzimin e, e tij. Dhe e jap e jap nispjegim pse ka ardhur deri te ky thellëndim thot inni dhanan tu anni mulaqin hisabiyah. Ç'kjo është ç'kjo është një gjaxh shumë e rëndësishme. Kisha pas sheh ndër umullazën. Ç'ky ajet është në surën al-haqa, ka fundi i Kur'anit. Kisha pas sheh më e majtë më ançit ajet. Inni dhanëntu enni mulekin hisabia Unë isha i bindon Majnin me Unë isha i bindon Se gjithë se si kam me e marë logarit Isha i bindon Se gjithë se si kam me e marë logarit Ta ngulitim që tonë mendjet tona Ta grym në zemrat tona Nyrësët mos shlyhet Isha i bindon Se kam me e marë logarit Për që ata e ka përfundimin e mirë kë njeri Atyne që, që ju vjen Ka hemajta ose ka shpina A i do të thët Ja lejtë e ni Lem u të kitabije Ku ku për mu Ma mirë mos të kësha marë këtë liber U e lem edri ma hisabije Edhe mos të kësha ditë Se çka ashtë logaria i me Pse për arsye se E shesën me dë vërtet A i njeri ka dështu E këto krejt nuk janë Që Allah i madhruar U pandzolum njerëzve. Mbas gjithë këtij paralajmërimit, mbas gjithë këtyne ajeteve, mbas gjithë këtyne pejgamberëve, mbas gjithë këtyne fjalëve të Allahut të Fuçiplot, a ka drejtë me thon dikush o Zot nuk kam ditë? Gjithë këto shenja, gjithë këto argumente, gjithë këto mësime, nai ka dhënë Allahu i madhruar, kudo që të silhemi, kudo që të shkojmë. Edhe në fund njëri me thon valla nuk kam ditë se sikur të kisha ditë kisha me pas si filani. Po ti a e ke pa filanin? Pse s'e bash që sikur ai? Madhruar, si t t Allahu i madhruar, drecësia e ti është absolutët në rrundazën Allahu thot, inë Allahe la jazlimu mithkale dherra Allahu nuk i ban pa drecësi, nuk i ban zulum as kujt, as sa një grint Wa inë teku hasenetën, mirë po shiqoni mirësin e Allahot tash Drecësia Allahot është drecësi, mirësia Allahot është diçka shtes Wa inë teku hasenetën ju dhaifëha Voj u t'i milledun ho e gjera në adhima Mirë po nëse është një punë e mirë Nëse është një farë e mirë Qka banë Allahu me te? Allahu e shumë fishan a te Dhe prej vetës jepsh përblim të shumë Për keqë, Allahu nuk i banë zullum kërkujt I të vogële, kebo të vogële, kime e pas në të shkimin Të madhe të madhe Mir po, nëse ke bëu punë të mira, Allahu ka me të shpërblim pa mas, edhe kjo është për mirësi sa Allahu, dhe kjo nuk mundet me u çujt pa drejtësi, për arsye se kjo nuk e dëmton askënd. Kjo vetëm u jep mundësi njerëzve që të përfitojnë më shumë nga mirësia dhe mëshira e Allahut fuqiplot. Allahun e madh e lutsim që të gjithvetë ne arrijt mund të mundshme të përfitojmë nga mëshira dhe mirësia e Allahut fuqiplot, që, që të mos e harrojmë në asnjë moment derisa jemi gjallë, se do të dalim para Allahut fuqiplot, se do të japim llogari për veprat tona. E kjo bindje pastaj sigurisht do të në gjindët Kjo bindje pastaj sigurisht do të, të siel rezultate edhe fryte pozitive njëtën ton të kësa i bote Por gjithë se si në ditën e takimit ton me Allahën fuqiplot dhe në ditën e logaris Inna Allahë vë me laiketohu i usallu në alen nëbi Ja i heledhina amen usallu aleyhi vë sellimu të slima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 واشغل هو بنفسه وجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا الى الاسلام ردا جميلا اللهم ااتي نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها انت وليها ومولاها عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه الله